چې صفات نه صفات جلال ذات په سبب دې دې چې دای د لوی ذات ولر نه لویول هیڅ په دښ نوکسان نه وی جلال ذات ورسي ه ليس بجسم ولا عرز پس جلال ذات شي اشاراد صفات سلبياتا جلال ذات عظمت ذات ورثت ده ذات عظیم چې دای دی نو کس نو پداشه اشاره شف صفاتي سال دی چې د جسم نه نه ارز نه نه او مقاني نه نه مقام کرا شا او کمال صفاتي دی د کمال صفاتي په جلال ورعطف کا او مذکور په معطفن علی شي مقدری پچاشه په معطف ده که یو تصویر دین جی کور په معوفلی شي پهوف شي نو جلال شه. عطفش... نو کاال ات شو په جلال په جلال شو خو بیا وه دا به دو ته په کمال شي مکدران شي نو دا ش الحد الله مت متوحدي کمالفا کمال صفا پوهه او هغې په پ باړی په متخت شي هغې یا یا او کا کمال صفاتی شي شي دغه ب چې د ته مطاله ک م متفاید او کبا پر ترکن ک ملابس منا ک به متوقع شایخ فلمانی کاه چی چدای متوسطه په صفته په وقته ذاتی سره یا متوسطه په وقته کمل سره یا موجود په وقته سره په حال کدر چې ملابس ته به کمالي ای کمال اضافه صفته یا اضافه لمی کا کمال بخپله مرز راغل او یا کامله تن په معنا سره وکلا به اضافه د صفته متوسطه ای به صفاته الکامله چدی مولا پس تے صفات ہے او پا د صفات کمال ہے سی بے صفت ہے سبطیتا تشوع اشارہ ہے اشارہ ہے صفات کمال ہے سر دے چدی دوام عادمت نہ ہی دا صفات چدی کمال ولدی کمال ولت منا من موصوف تے پوجا نا یا دا صف دو دوام دا صفات چاغ شدی ہاں امشاع د ذ سره موجود دي امشاع به کماله دوه مناپس کمال دوه منادو او د غیره متناہی معنه به کماله صفاته او په د ش سره شرا ش الله صفاته سبوتیا سبوتیا ته دغه صفاته سبوتیا سره چې په دا جره خبرو وایو موږ دوی شستایږه مالن زرزه د خدای دوا قسمه سیبتینه دي سلبی دي یی سبوتیه دي سربي صفات چې یو غلره کول د الله نماز اړیدی او ثبوتی نه جایز ثبوتی جایزا لکالا لئی سبی جسمی لئی سبی عارضی لئی دا بشکنا دا صفتی دا ناسا لرکاول سدی ضروری او دا گا ثبوت اول د نقصان پیده کئی پالاشا اللہ تا جسمیت ثبیت که بیا خودی اللہ مراکب کالیازو بلاو جمعاکب کو بیا خودی اختیاج رو سا سکا جمعاکب خبالا جزا تا سبیان اختیاج بیاخد به موجيب واجب پوتره دا څه دا سره په ځګه دا صفات سلبيات او يو صفات ثبتي دي چې هغه سبوت ده تزري به دا صفات ثبتي درکسمه دي څه کسمه دي حقيقيا مخزا حقيقيا ذات الاضافه او اضافه مخزا څه کسمه صفات ثبتي څه کسمه حقيقيا مخزا دا کوم صفات دي دا پتا عقل پا وجود خارجی تا عقل او په حقوق شے بوشه او پا وجود دی اثر شے پا خارج شے دائبل شیطا سنوی مختاج دیو بوشه کنا دا صفات حقیقیانی مخزا لکا حیات سوچ حیات دی حیات خدای صفته کنه الله او حیات کوم صفته ما من شانه القدره و علم صفته خدای ا صفته چې اقد شانه علم او قدرت ته چې دا صفته چا شي په علم او قدرت پښه کنه دا 10 صفت اې چې دا کا تصور که هم بل څه مختلف محتاج نه په تصور مڅود الله نه بل شي نه غوري غوري په تحقق په خارج چې موجود ده بیا ولته دا محتاج او نه په وجود د اثر چې په خارج ده وجود ده دا برشده محتاج نه دا دا صفته حقيقي محضه او صفت یو صفته اضافي مخزانه چې په تعاقول شي او په تحقق شي او ترتوب د اثر شې د غیر تسبي محتاج محتاج وي لک احیاء اعاده احیاء الله احیا کو کنه <coughs> ارزاق ترزیک د صفته کنه زم دی اول <minaol>, همڑا اول داس الله صفته نه دي کنه همڑا اول څکو محیو ممیدای الله ده کنه دایز دا داس صفته نه چې الله تاسف دغه ته تصور کې زکه چخه چې احیا الله کو خود چا کو هم دابینو عبد الله اخیا دچا عبد دا اخیا صفات چې تصور کې په زیر شه په خارج شه په تحقق شه او په ترتوب د اثر شه نه غیر تصدع محتاج, محتاج دائی. دی الله اخیا کو دچا دپته تصور شه او ته دا موجودهږي ورو ورو بی چې دایو او کیو وی او ور سرا ور چې اثر په موجود حیات رسی ها په حیات رتل شه د نو په تعاقل او تحقق او په ترتب دے اثر د غیر تدصي محتاج دتی اضافیا مخزا اضافیا مخزا اماتت ویوځا کو تاسې او یوه دي حقیقیہ ذاتل اضافه حقیقیہ ذاتل اضافه چې او په تحقق شخو غیر تدیم او محتاج خو په ترتب دے اثر غیر تدصي محتاج لکه علم د الله علم او قدرت اس علم داسه صفات علم دا دا ده چې د علم تعریف چې کو خصله او صورت شي د په د پتاق ور شبچته نه محتاج په او نه په تو وجود شبچته محتاج دي خو په ترتوب دي اثر شي چې علم په مبدا دین کې ساته په داس سره چې شای مونکشف ګرځي دا ور و چې شای وی موجود دي خبره مې کړه دا قدرت ده چې شی وجود پېدو که شی وجود مینه نو په تعکل غاشه غونده مختاج خب ترتوب داسر شي ښه تدات ایضافه او حقيقيه ذاتل ال... اضافه نو صفته حقيقي مخزه خو صرف حياته او حقيقه مخزه نو حقيقيه مخزي مخزه غاشه حياته او حګه ذاتل اضافه د مجموعه شي سواده او دغه اختلاف تسنه بدره مترديه مترديه چ دا, دا, دا و تبیک او ودی ا شاعرا وبلی دا صفات حقيقي کا مخزادی کا حقيقي ذات الله اضافتي دا ددو وبلی او مترديه تبلي په تکوين شي سره اختلاف ده دا تکوين صفات ته په مختلفو روتين ديان په شي اختلاف ده چې اغا په حقيقه مخزاش ده په دا شي کنه جي نو شاعرا اينه بلي اي جاګه په اضافيه مخزاش ده جاءت صفات الافعال ايشاء جاءت صفات الافعال فوش ايش كان دمشت حقيقي مخزاه حقيقي ذات دات صفات ذاتيه او دغه صفه مخزاه دات غير المتنحي صفت <سفات> لا فعل ضد <صديق> غیر متناهی دی ودا صفته مخزا ح مخزا حقيقه ذاتول په دې اختلاف ته چې یو ودی یا وته ا شایره او بېنی متردیه سی بنت وته وته بېنی تکوین شی سره څه دای نه به و ځای دا از غافل صفته ثبوتيه ذاتي عاشق دا صفته ذاتي عاشق او دندوله صفته لا فعل غیر متناهی دا صفات ذاتی یاد څه دي دا اغه صفاتینه دي یو مه غدا تعریف د کوم مخزا احمد او کوم همدلکه عام تعریف ده د صفات ذاتی چاته چې د ازل نه دی الله سره موجود دي او د هغنه کایسبي ا د الله د پر عیب دي الله پر شاسګی عیب دي نکوه حیات ته حیات الله سره د ازل نه ستای موجود دائی او د حیات زد زکت دائی مامات دائی دا دی اللہ پالا شداد سدائی عیب دائی ایده دی نکای سید بسر اللہ علم دائی دا دی دا ازلنا دی اللہ سر موجود دائی دی دا علم زد زکت قدرت زد عجز دائی سمعا قنگولائی بسر راندولائی پخبر اپی قدرت عجز کلام ومگولائی دا داسې صفات دی نه دي دا صفات ذاتي دی چې د الله د ازل نه دی موجود او یا دغه چې کوم آزاد دی ا د الله د پرسرګر ایم ګرځي الله پاک سلام او پدې صفات او احوال نو هغه نو د ازل نه د نه موجود وي پوښښ کرا او نه د یوې نکایست دی هغه سن دي ایب نه دی لکه هيا د هيا ځدته امات او امات دته عيبه دته صفاتوله اهاله څه دا خپته دا پس پرو ولا مزداو شي کنه دوه سابو درمل تیرځه که سره دا زووقال او دی ګډ من د باندې نن نه نه ورولې جلورسه بیا دې شې در بیا مرګای او موږ رسول ته دا دا کنه او ترڅو چې پښتنه وې دا غنار دا چې پټ شا كبار الغادر الاولين وكمال صفاته ده صفاتين بخس 16 لو المتقدس وكمال صفاته شيء ده كمال ده غاشون ده غازي بصفات الثبوتيات بشار او جرازه شاتات المتقدس في نعوت الجباروت عن شوائب النقص وسماته المتقدس بچا راتو فالمتوحد ندا دلادت پرسی پرس وا حاضر کیسی پدائش تک او متقدس مراد متطاہر پھوگتے ندم انا چھ پکو لیل ذاتی ہدایت یا موجود پ پوری کملہ سرا یا موجود دوان نہ چھ د پھوگتے با شکا کچھ کرا او نعوت الجباروت نؤت النعت جمع د نا صفت و او جبارت پج برشم مبالغات جبارت مبالغات بچشن جبر شي عظمت معنا عظمت لکمالاکوت ملک عظیم ملک شم مبالغات ملک شم مبالغه ملک شو نو جبارت پجبرش غر ورنا مراد عظمت ته شا. او شوایب ده شایبۃ جماد الشایبا خالته غرولی ده نه قص نقصان ته سمات علامه ته نو معنا ودا شي المتقدس في نعود الجباروت چدای پوک تای پاغه صفاتینه د عظمت شه عظصفاتینه د عظمت دي پاشه دای پوکته د تصحنه عن شوايب النكسه د ګرول دي نقصان نقصان ورستاده پاغه صفاتینه د عزمت شه و سمات يو دي عالمي دي چانه سمات سماتون جمع د پاسه شو بیس مون او پشپړی تسوی پښه ګرامه بده <تصف> ال متقدس في نعود في رو پوک ذات وداي في نعت الجبار يوكم تنعوت الجبارو سدي داصفه السلبيه الاشاره يوكم داصفه السلبيه الاشاره رزق شي عظمت منا دو صفاتنا د عظمت عظم وير رسيچ نقص غاني نو سل... هذ شي بڅاچې وي یاد پره کلاوي او په کلاسه دای دي ارش نشوي <متنى> مخفوز وي <متنى> نو د الله د پوره د صفات سلبیه دادي چې په داسره دای دي هر نقص او عيب نشي دای زګ په صفات سلبیه شته نقصان ټول څه دي نو یو کسم لکه هغه نقصان دا صفات سلبیه د داس خودونه علی عز بالله مخک نشو نه خو فلکاس ته زین دي غاده پوره چې لکه یو بڅاچې وي او په دی که لاشي دای د هر تکلیف نشوي په داسې صفات سره بیا د الله د پوره ته چا یو که څن خو سنده وي چې ټول عيوب نه پداسره راځي څنګه په ماکان ش موجوده وایو د ماکان له را مو فوز دي جا ال متقاطص فی نعوت الجباروت یا نعوت الجباروت نمطلق صفات الافعال <سؤال> واخلا چې صفات یې صفات واخلا زکه جبر د معنا هکې د شکار جبر به معنا ځنه خالدا چې د صفات له falo نه مونږه دي صفات له کوم مثال الله یوښتہ اراده مولدو لی وکلا او اراده وکلا اخبره تکوین مو غا کوم ا صفات تکوین په وروته دا شی خامو خاصوي موجود دا شی مدعو جن داسکه د شصفات او افال شي اشاراش پښه کړه هو دغه خبره چې داغه نسبات سلبیه چې نعوت الجباروت هغه چې څه ورادی د عظمتونه نو د عظمت صفات ته شخ بیا اشاره وته شوال صفات یا مطلق صفات نه چې کا صفه دي کا په د نه څه ده ها پوک تای المتقدس دای پوک د عظمت شي عن شوائب النقص نقص د ګډه د د شان شوایب د شوایب ته موږ ګډمو خلته خل او بلما نه خیره ته هي خیره مناکه دایسي چې د خیره د نقصان ا دې نه دایسي را ه پقطي وسماتي او د عالمي د نقصان نه دایسي را ه پقطي وصلاۃ وعلٰی نبی باسته نوي